så hustru, hun var både sød og rar Og sønnen i familien var et mønstereksemplar De bodde i en kæmpe villa i et fint kvarter Jo, lykken smilede til ham, han kunne næppe ønske mere Det hele startede med et lille bolsjekågeri Han kogte dag og glemte helt at holde fri Men virksomheden voksede, han blev snart en holdenmand Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand